اعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم این نرزا ازمو اصحاو نبی کریم علیہ السلام اصلاة والسلام دا مبارک سرط دې لپاره چې د نړۍ چې دمکه مشرکانو اول د رسول الله بيجتي شروع کړه دوی مد عربه دعوته نشو حاضر دریم د نبی کریم سره تو سلام په مقابل کې نظر ابن حارث رسول او سلوم دا غسر د اتحادې جوړول او زمنګ د معبودانو بندگی کو او بلو ورځ وستا جب دی یو باندې امکانونه شو اخر تعذیب د کریم الرسول الله شخصیت له داغه بدن له اول لا سن شو را شو بلکې داغه ملګری شروع کړه بلال عثمان ابن عفان ماصوب ابن عمر نهدی په نوم باندې وزنانو ام ابيسه او دایلو صومایرازلنها یاسر او عمارس بيد يهود پهلمسبنه يدري ترز نور باندې اوکړه ولبه بار د روح کې اسواب كهف او ذل قرنن چونکی نبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله او نبي لينو صلی الله عليه و رحمه الله ما بین کې دا خبره کوله کی دي دی محمد د جګم شیطان وحي راوړل اغم بنش اغم پری خودو سلوی خورجی رو سرب العالمین سوری دوحا و سوری کحف و عنکبوت دو سوریتونا نازل کرن چو بدی که دری وارو سوالات و جوابونو دو اصواب کحف و بارک دا خبر و جدات سا زوانانو داللہ در ازار پاری حجرت کردی روح زماند داللہ امر دی زلقرنین دادی شو بادشا دی سایرسو چې آغا داللہ دو دین دو پار دنیا بانگرزی داری دی او بدی اصحاب كهف به واقعي رب العالمين دير اشارات به انکړي دي چې رسول الله فرمایي چې قران ظاهر هم لري او باطن ظاهر دا خبره وجهي خلکو ځوانان و دله درزه لپاره هجرتونه وکړه باطن دا من چې د محمد رسول الله ملګری له تشكيل ورګه چې ورځي تاسو مهاجرت کوي په دې صورت کې لري عجائب مګ الله به انکړي دي او خبره کېږي دا چې د شرک رد او الله دنه کان خریدي لیکن په ارڅ کې زمونږ الله لا محتاج دي زموږه د قیمته اثبات راغې په دي طریقې باندې چې درې سوه نه هکاله داخلو وو دي لیکن زمونږ الله روښنت کړو نو یو خلکو په دي باندې زمونږ الله قادر دی چې ورس بده زمونږ بدن نسان لو دري درې مفي دا به د هجرت مسلې ذکر کړه د دین د حفاظت لپاره سوران کبوت سوره روم عزمت او غرض دا سورتونه کې بل دا عظمت ذکر کی او سوره ما مساله به دا بیان شو چې ائ رسول الله ملګرو تاسو حجرت هجرت کوئ د مکینه په طلب د مدینه باندې یا یذ حبشه د دښمنانو له سخت معذب و صحابه رسول الله رسول کهب نده استدال وکي ملګرو لئ وی تقریبا په کې دولسنارینه او سلور زنانه وی وی جزید د حبشه په طرف اسمان ابن مازن امیر او اسمان ابن عفان هم پکيو او رقیه رضی الله عنها هم پکیو كلا جديد دشپی ابو جهل د چا ایتلا ورکړی تا سو خبر نه یوه نه محمد ملګری دشپی هو تا اسن باندې سو هر شو سهیل ورال راغینه مخک د کشته راغلی وی د دوړه جماعتونه بگی کینس سو ایس صلاح پوره وات کار شروع کې لګسن چې فرعون د مشارع اسلام ب انت جلاړه دا خلق لاړه ګيري نکړه نو څو وسوس بیرته هو ګرځیدل دی د رجب میاشه جناب نبی کریم الرسالت والسلام په مسجد حرام کې سورې نجم دې ملګرو باندې تلاوت کړي چې بده کې انسانانو او جناتو او ادمکه مښګان لشي دي تندراغي شي سجده وكرب العالمين لو ذا الله بندي وكيد طول سجده وكڑا جناتم سجده وكڑا مسلمانا نو مكڑا دمكي مشيخانم رب العالمين زالنا سجده بانكرا دمميه بنا بني وكافر غص خورا واقس تندي پوری ون ولا ود الله لكافيده دلل و سجني مجدمون شي وكول تندي اورد بسمك گلو راغي عبدالابن مشود فرمایو ورځ ما داوری د جې اسه مرادار و وجد و شد د الله سره سب کې نظم الله برباد کی تس نه سگه دا خبر بده مکه کې مشهور شو چې لکه د مکه مشیګانو محمد رسول الله مو شلو شو او د رب له سجده وکړه یو قسم لړزان پدې مشیګانو باندې راغې چې لکه د خپل ځان په خپل رد کې د دې رسول الله رد منګه کوې سره غبطه اتې دا بو سوشل گی نو دروغې جوړ کړو د شي د رسول الله سمو د معبودانو توصیف وکې تلک القرانیق العلا ان شفاعتهم لذ ودغه غړنګ دی او چت او چت او شه دی د سفرش تمه کې تجا د زمو د معبودانو توصیف وکې نو موږ زمکه رب العالمین ذات له سجده وکړه دیم په دا خبر خرج شو لدم رسول الله جکملګری شپاره څه سنلار دا دلس ناريناو څلور زنانه چې د مکه ولادت رسول الله سره اتحاد وکړي زي جبرت زه د خپل ملک له هجرت شپې به څو پورې مونږ تیرو رسول الله لا لا امر نو کړی د هجرت خلګ را روان شو چې مکه رجال نجدي شنو حالات معلوم کړي د مکه مشرکان لکه څنګه چې کافر او اقشن کافر و سم پاتې و اچھا د دروغ اتنا و چې چا نو څومره لګري برته له حبشه له وی ویل چې داس موږ دښمنان دي داس سره موږ کور نه کیږي داخل کور به موږ له عذاب راکې ولی سنون ملګري او غوی د عرب مشرانو نه امن طلب کې وی ویل چې لکه موږ له امن راکې برته مکی ده راځي دي بل ویلو بل ویلو ویراځي شهيدا امن شکل ورکه لیکن دزيد خبري نورو سره بیا وشر دوګه وکړه دمر عذابونه ورکړه چې معذاب کړ رسول الله علیه و رحمه العالمین امر وکړي چې د ملګرلو وجه به سه حبشوله دا تقریبا په 2 سفر کې درته نارينا او اطل زانانه روان شوي د شپې به مزل کو دي دښمنانو تعقیبولو د سفر ډېر غره مزه کوي نو دوی په کمین کې ناشو جوز به د خلک راځي ومن بیا ني لیکن په یو طریقه باندې حبش رزان ورسول لاړ د مکه مشرکان چې خبر شو چې لکه درته اتل لزنانا او دول سڑی او سلور زنانا مخ کی لیر دیداخو تی دی خلق و زان لطار حجرت جوڑ نور به ار سڑے بدی وقت کی ایمان روڑی او عالت بورزی حجرت بکے او سنگ بخلاب بجنگی زی چلاو سو دا حباش و باشا نجاسی سر دی بارا کے خبر او سوک بلد شی دو کسان انتخاب قدیو پائیں که عمر ابن العاص دو به او رسا سو حبی شویر او دیر سی سیو چالاک سڑے دم عبد ابن ابي ربيعه دم له قومي شره و مشره توجه د دواله کسان شکل لاړ له د ځان سره هدايا وی وړي تحفي تحبیه سوی وړلې عربو کې او چه قیمتي شې چې هغه سره منو دی د ځان سره واخه سوی ویل جده حبشه باتشاله به دا, سر سر دا ورکو د رسول الله ملګری به طلب کو د ځان سره بیره ولا و دم راعزبونه به چې یاد ساتي بل سړی چې به قطن هجرتونی خو دا و کې چ ډېر د بادشاہ سره ګور نه نه چې سره بلکې اول د قومندانانو سره ګور واله ان سره د سرحری پولیس سره وکړه توبې لري د واريانو سره وکړه توبې خبره بادشاہ سره جوړه شو ورته ویلي ودا وی څقم قلب وقوف سننج موږ د اړقین راغلی ساسو دی فالا. او دا څنګه امیر بادشاہیم نه او ساسو شمن نه د ملک نشي راغلی سر د فساد پنيت باندې راغلی موږ له پلا سره کې جبر ته غن سره بوز دا سوس حکومت او دولت باید امن ولا شی او فساد نه به او دا تحپی مونږ را وڑی لري لیکن تاسو د نشاشیدا ذہن دی برابر کې دی خبر نه دخل بځمن سره مخه مخ نه وي مده رسول الله ملګری زکه مونږ د دې حالات باندې ته پویږو دا مونږه معلوم دي د دې هر سمګ معلوم دي مونږ له سر پلاس ما دراګه جوږندې ځن سره بوزو په دې باندې د رسول الله ملګری مجلس ته زمونږ سره استدلال شروع کین نو مونږ ملامت کی نه دی و شیرانو دی لانو کمانډانانو چې سخرق د عربو راغلي او ساسره ملاقاتو غاړي وډیرخه درېولہ شلال وی ویل ازمنه ملک څخه مقل انسانان سبب ملک فساد راولي او مونږ ته لري حدا یادر کړی دی دا مونږ لره چې مونږ برت خپل ملک له بوجو چې مونږ به دی خرغو باندې کپو یو دي قومندانانو چې کشرانو چې دا خبره دی عربو ډېرخه کړی د څو خپل ملک خرابو بریق قتل و قتال و مهاجر دی پلانې دی ودار او هغه و, و, <سؤال> و فقره دی وا نیشاشه وا شادر محقق شړې واغه ازي د درو خبر د چانه مناله چې وسره طرف د شابهاره کې اتل راوږي پلاني دا کار کړو ته شین جاهل ایسره خبره تصدیق او کې جدا خو رښتیا ده د چا کار یې کړی دره جاهلانو کار دره قمقلانو وې ویلې ودا خبر از دا قطن نه منم چې رسول الله ملګری درا غلی او تاسو در اول به دا خو نه مس سوال جواب کوما دا څنګه تاسو مدظکه نه وره کسانه موږ ته ویل او مشرد سودي جعفر رجل الله تعالی ان هو ده رسول الله رکه کا بچي اي په شي بوله سره وي ورشي نشي چې پچا تاسو غاړي خپل مبا یې کینې سره چل کدي خبر هو کو وي ویله خبره کوي ورشته وي کوم خبره تاسو رسول الله کړي بس دقه خبر وړاندې کوي دروغ مرغ به مو وي وي چې بالکل وېکلشه جعفر زل الله سره د ملګرو نه راغې دنه جاشي پاشا خپل د ټولو خلکو سجدي وکړي لیکن د رسول الله ملګرو سجدي ونه کړي رسول الله تربیت کړي او سجده کوي ول الله په کار دا دی عرب ویلې ګوره تاسو موږ نه ویلې د شعر پسند خلک راغلي د تاسو اکرام ومني کې تاسو سجده وکړه او جعفر زل الله دا خبر وګرځې الا ان حزب الله هم الغالبون یخ ساته د لجمعت به اسکا مې بی کی دا خبر شوکړه نو وی خبره کوا یافر ازل انهور ته وی لینا چې بشریه توجه کړې كنا نحمد الحجر والشجره وی مونږ لکنه د ګټو بندګی کوله فارسل الله فينا رسولا الله فمونږه رسول الله وی غلو وانزل ما هو کتاب مبین اغه شره کتاب نازل کی شدنه مونږ کوله د فحشا کرونه مونږ کوله د حق مونږ فماله قتلنه مونږ کوله مردار مو کړلې ظلمونه مونږ کوله کوی به راو چې دې دوه د قشند غریب به خړو ده به طرف کول نو کله چې دا نبره غنه مونږ له ویل شي د سود نبا مزان ساتیو دي نه نه مم ساتو دي ظلم نبا مزان ساتي او دا خبره چې وکړې مونږ ته تربيته کوي بیس ته دي رالو چیرې دمو لډر خښ سړی معلوم شوی چې په مونږ باندې سود ظلم کوي ته بس او دخل غوسره غریب پون باندې ظلمونه کوي التم کوي ددا ظلمونه دلته مونږ ظلم کوي سره خوانم بوزي نجاشي بادشاہ ورته ويروي دين بيشي کما واحد تاسو لرولې دا چې یې تاسو لرې شي چې زما مرتي اوې وې آو جعفر زلاله هوت رحمخه مخ شون سوريه مريم شروع کې اعزب الله او يلوي بسم الله ويل کا حيا عين شود د شروع را ذکر رحمت ربك واشکر في الكتاب مريم لا خبري شوکړي نجاشي بادشاہ باندې دومره اثر راغې زه یو خد رسول الله رکا کابه چې بل صحابي دې قرآن ویني به کوم انداز بيوي وشني بنرمي الانسانو د نجسی بادشاہ و دګیر مبارکټوره به وکړم ان لمده شو سمه مولای چې و شرع غلی او تورات نه مخه غړولې و د یونس دمر وخلړه چې هغه بره تورات منور پرې وته وې ویل وی قسم په الله چې دا مشق قران د کوم مشکته او تخشین راغلی د دقه نه دا انجیل تورات هم راغلی د انجیل هم راغلی د دوړ دی و الله ورته ویلې ځما په د ملک تاسو ګرځي او امن والا به هیڅ به تاسو زره نشي درکوله کچ تاسو لکنځل وکړو زمواري او کمال تاسو غرونه راکی د سترو ورځې به تاسو ورنکم زب تاسو ساتل پدې سترت کې دا خبره جو یقیني مسلمان او تاسو راغ نو ته باید دغه دفاع وکړل کنه جاشي چې وکړه د 400 ډالر په والي ایسه دښمن لپاره سوړی خرچه کې ځل لوچ سره مسلمان په خرچ عرب اولي ولي شي عبر من العسله ابن ابي ربيعه عمرو من العش ودا د شغزده شليو ازل غباب غير ديك اللي كريدي د عربه بدمشن له بدمش اول وقت دي قمندان له ولي زناص ديجره ترصو بري شي دي مسمنان وداشني ودا دي باتشال اوكر دي باسمك تفارا وقت والا در اصل ملګری در ازوب حبشې کې ګرځو مقدم د شيزو دمن ځان سره بوزوش ارکان فيه فالوان مدير دروغه وته لرو وی وی نه بادشاہ له وخت واخصوي داخله کې دره محمد ملګری وې دا ګور د عيسا برکه ډېر عقیده لري شي عيسا دا رقم و دا رقم ترې و دا ګوستخی کوي جعفر رسول الله غره خلکو را دعوت کې وی مې دعوت له خپو وندم شو وی وی د تاسو سو, سو ویدا دلا بندر او دا مریم بچی ده او دا رسول او دا الہ حنا ده نجاشی په دې کې وډه کې او ویده روا کو سوده خلکو لې یو لې جعفر زل الله هو لې ازمار رب العالمین ما نقسمی چې په انجیل کې کومه خبره الله رب عزت کړی ده ارشاد اسلام باندې کې شهادت الله بندر او دا کبه دومره ون تاسو اخوا لاړوي بالکل تاسو او انجیل دی خبره ده موليان پتی جه کې نه سوده هغه دا پوجا پرشي چې هغه چې دا خود الله بچی نجاش په شه دي مليونه له لوي ورکره ساسو د پوج د غسي د وژنې حق خبره کون دي دا رسول الله ملګرو له لوي تاسو ازاز جون کوو ګرزاي ام سلمہ و ام حبيبه فرمایي وي چې مونږ ټول ژوند کوو دا د وړسنانه به رسول الله باندې کار اوس أص... ام سلمہ أب... ابو سلمہ که زو هغه رسول الله رزي الله عليه وسلم وفات شوه به دا پنې کاک رزلسنانه دا د اکرام د لپاره عبد الله غه په خارج ملکو شیدو نه اسره کافر نه شو عام کافر دي خپل کځره دعوت ورکې وره ته کافر شاګه وره ما رسول الله باندې ایمان راوړې دا خو ایمان نه دي شیندره مسلمان په کور کې مسلمان کار کما خو بار مله لوشه ځانګريستره ګريس کوم دی يهودي سره يهودي زمو ته غت تصویر شي وستر شي هیڅ وره ویګ نه چېرګه دا وسان ګريس او دا مسلمان بچي دي خپل کار kawa رسول الله چې کړه وفات کې نجاشی بادشاہ د علاقې د گرجه د عبادت خانی څخه تشکر وکول چې په یوه کې و او دا رسول الله رahmatullahi و جل و غصه وکړل چله ګلانو ته يهودا سوارو باندې شپایې کې په سړې مرشې ایسه باغ باندې جمعہ جوړ کړي و څو د مسلمانانو جمعتون په یوه کې دنه قبرونه اتفاقي مسله د رسول ورونه مساحيب او کغه احناف دي ک شوافي چې په کوم جمعہ کې قبري قطن بږي مشکل یې نه امام شهري دی د دې وبنده علامه او چې لا شرقا ولا غربا ولا شمالا ولا جنوبا نه شرقا نه غربا نه شمال نه جنوبا چې په هر طرف کې د قبر مز بالکل نه کیږي البني شه په مشتقل کتاب لیکل تهذر الساجد ام حبيبه ورته ویل چې زوره کیږي وېس ما ایمان پر رسول الله بن يقيني ایمان دی نجاشي بادشاہ لا رسول الله خطر اوله د غیرت نه پوښښه راکړه دغه غیرتی زنان نه دا وې ویل چې دا او, او مهره تقریبا سروز درهم او دینار و د شرحه بیل رسول الله فو واستانه ورته ورګلا او در رسول الله صلی الله علیه و رسول الله دا نکاح شو رسول الله دا نکاح شو تر وګړه د خیرات د وجنه چې په دې کې څومره خیرات ده ګورکړه څومره خیرات ای پلا ورو دا ورته خواړه راغې ام حبيبيت نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا توشک د دینه ټوله کړه سره د دینه شګوره پلا او د ایمور د پلا ورو د لور په ما باندې محبتي لیکن چې کله زه ته شکه ټوله کړو ورته ویل بل را تک دې دا درته قرار وی نه ویل چې بلم نکدم دا رسول الله تو شکر ته یو مشرک انسان بدینه شي نهستی وې تم لکه چې swab ایشوي تم شرای شوي اوس دا فتولږي در باندې چې حق مثلا ګلګه ودم وهبیش دم پلانیش دا فتو ور باندې وکړه اغه ویل ته مشرک او مشرک به باندې کینی اگر کپلر میګه ده نو شي دا, دا, دا, دا, دا. دا مسله جوړ شو عرب وی وی لوي چې هغه خلک البته د هجرت په موضوع کې دا رسول الله پخ د دعوت شروع کړي دي ځچې د تر سره ورګو ابو طالب صاحب سره ورته ویل چې تاسو وراره کوم سره داوځلونه وکړو دا کار یو کېو دا کار یو کېو چې یو ډیر خبره ورته وکړي د سره مونږ لکه نو چې مذاکراتو کولګ نرمي بداو چې لګ مونږو کې سره مساله جوړ شي ابو طالب ورته خبره انده زه بدې محمد رسول را دعوت کوم رسول الله ورتويلي <تصفيق> داخلك دشي وي شملو قلو ولا ويزبدي خل قلو خبره وكما يا ستي وكسمتها خبر امن لدا عرب باشا هانشو د حاجه خلق بدل الجزيره ودي ابو جهل صورت ويلي وابيك وعش ام وستا पॉपुलर مي دي قسمي ستا لخص خبر منغا منو تقول لي خبر غمكاي اذا قتل تبقى منصب را لا لا شي خلق ور رسول الله ورتويلي اسما خبر دارش يقول لا اله الا الله اے خلکو دا خبره وکي شهزادار د بندګي واسره رب العالمین <سؤال> دبل <سؤال> څون دي یو تم خصو شو لاړه <سؤال> جیک شو چې لکه موږ سره لاغلي <سؤال> ودا تاسو خبره کوي نبی کریم علی ستر وسلام د ابو طالب د خپل تر د نرمایش وکړه دا شلکه دا سړم را نرمش ورته ویله یار تر کدا ټول عربان راجمان شي او مانه پد یو لاس کې ورکیو پد الله شس پغمي زبره قط د خپل درېزه پیر یا به دې باندې مړکی کې مویا پتا قشند دین انسان به قبیله دل دخل کوله به یریږي نه چې دوک په د چاو در وری ورصه پریږي ما دا مثلا نه دا مثلا کوم مر خو به د یغی نه راځي زمونږ بدن نه دا یو کوي ته اوږه بار بار نه یا په بستر کې یا اصله باندې مرګ یا په بل ځای کې لیکن چې کومه مسله د شروع دا بکلکه به نشي مولانا محمد طاهر رحم الله بوویل د توحید او سنت مثال چې د خپل لاس دی وګره چې په زور شته او کنه کني پریږي چې اس بل لاس مو ور أبو تاليب شكله برسول الله بني فوشش لك خفشوا ويبيني خفشوا ويبيني خفشوا ويبيني تشيروني ويبيني والله لن يسلوا إليك بجمعهم حتى أوصل في الترابد فينا فاستعب أمرك ما عليك غزازة وابشر بذاك وقر منك عيون ودعوتني وزعمت أنك ناسحي فلقد صدقت وكنت ثم أمين وعرست دينا لا مهالة أنه من خير أدياني البرية دينا لولا الملامة او حزار ومثبت لوجدتني سمحا بذلك مبين وقسم فلج ذات طول عربا راجم شيا محمد عليه السلام چي <سلام> ويكترم كندمني مگر كل شي زلا نما او ذا خرو بارك مال جوش قبر سن لا بير كار خپللي دشي بیان في ذا خرو ما خير خويه او تداي او تدار هغه ورته ویل کاکا ول منینا وي به دا وجه ابو جه ابو طالب د جهنم دهور نو دغه مشرقه بشرااله عمر ابن ولید منمو باندې کې څه شړیو دی مکی مشرکان یې چې دی ابو طالب له مونږه د شي وایي چې دا ستوراره مونږ لراکا مونږ وایو کې څه الکو عمر ابن ولید او دا ابو طالب درګ ته په دی باندې خپل مینا ماتو چې داس ما په زما وراره دې اسره محمد به قتل کړه جرګه شراله به شامل قلو والا ویلې څنګه را بله محمد من لا پر ازمن راکه من بدا اوجه طلب عمره ابن ولید در کو ته من ماتوادسته بچش ابو طالب ورته ویلې غمه خلک معلومه هيږي جاهلان بيوقفو زما بچتا سو اخله واغه وجنه داخبل بچمال راکوي دا غو تربيت کوم لوا ادبم دو و او ډوډو خرچي هم به کومه دمر ژوند جسات سو ما باندېږي زوړ کېږي جیک شي ا دې په نامه باندې ورته ویل چې له کده خبره اومه در استعمال د مکه مشرکان چې لار خپل ما بینک مجلسو کې وی ویلي چې داتریم ګوره پننګ باندې ودرېدو د محمد ام قلاریګ ناراضی شه بده محمد بن وسنی زامی اقداماتو بریدونه شروع وشې بریدونه چې چې پکېګه په پکېګه نو زموږ دسته برام د ازيپورو چې نور نګيږي نور, نور د شعرو جنگ پکاره دی به بالکل سید ډېر ښه راځي جناب نبی کریم علیه و السلام باندې اوس مبارک بدن او شخصیت بانی. حرم کې په جمعہ کې منظمه نه ولاړ عقبه ابن ابي معيث یو غټ کافر و دي د دا محمد رسول الله د شپې راته صدر تاو کې بده یو طرف باندې ورداخپ کې خدا بل طرف بل کلو او پر رسول الله باندې ګزارو شروع کړه دی اندازې پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه دسترګي مبارکې زې بارو بریدو چې دا ور باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کاکا بچو عبدابه ابو لهب ده رسول الله صلی الله علیه و آله او ورته څنګه زه وکړا استاد شي د شي به ورته دا مخ باندې رسول الله ورته کړی به ورته ورجه صفه کا سورې نجم باندې ما کفر دې صفه ایم کافرم قطن سورې نجم نه مانم استاد ربنده شو کوم او استادنده شو کوم رسول الله دې څنګه وی ویله اللهم صلت کلبا من کلابک الله ستا یې اس په پی مقرر کا د سړي وېدا شان نتیجره پالقه باندې روانو زرقال اخر زرقا شي نه روز درقوي شي هیڅ کوم علاقه نه رحمہ الله وې دي چې دی ما بین کې برود جوه مری دا یو ملګری بوي و دا بل ملګری بوي کوي دا ټولې وکاتل چې دغه خاله کله راغنو د یو لشي محمد او صلعم د محمد خيره ما بسره الله چې شړقي ور کې نو ذبحه کې الا له کې دا سر او عقز کیو و نا دا, دا, دا رسول الله خيره څلورم بریزور باندې ابو شهل وکی غټه تیګي راوګه سوي ویل چې عرب بي غيرته د یو محمد راغلي دښمن د ادریس هوښپتو بوتانو بدی بیانې چې مخونه نه ولا نن چې چې په کې مالبه پې کېږي لاسبري د قريش او خلاصو د عبدالمنافو خلاصو چې سکه یې غدي دا په سجده باندې چې لاړو تاسو وسحال لګوري د رسول الله مبارک سجده ډې وروګدا وا یو له تیګي راوګه چې پیغمبر علي السلام په شو په سر باندې ورته گذار وکم ایسه سر به وټه کو لیکن چې کله نږدې راغنه د تیګه او غرزه لپاره شومند کړه تک جوړ شو شونډه موشي شوې د ملګر ورته ویلې ایاب الحکم ولی وزماده پس در بل عالمین باندې قسم چې محمد په خوایې وکړو دومره غړ سره چې دومره وکړې دل نه داخلي مازه وازه کړه نږدې چې خوړلې وې رسول الله عليه وسلم چې جبريل پرتو جبريل کدا بوجي چې ما خوړه راغلې و کنه دی جبريل به ټوټه ټوټه په ستاسو باندې د مجاهدینو کومه کونه کوي یو شل پنځي وش مجاهدینو الله ورزه برنه ملایکره اولیک تسلې قانون دی او موږ د لا عادت دي تی. سنت لري څلورم بریده پیداږي نبی کریم سره تو سلام له وو بدماش په حرم کې کیناسته چې اوس ويو رسول الله چې تواکولنا اوله ورته کنزل وکړه پیغمبر علی السلام له بدی لا نیو ورتکړه چې بدسړیا دا بل توابع دی به مردا خبره کړي دا, دا درم توابو کې نو پیغمبر علیه صلاتو وسلم څنګه ورته ویل شهادت الوجوح شهادت الوجوح المده مخنه وران کا او خوره د ستر اووسط دی مخنه ورغښندله بعض مفسرین دا, دا, دا, دا خبر محدثین چې ګر چې دا خبر د کم سنانو فستور کې پرې وته او اق انسان رب العالمین ته المردار کړه خو چې کله دا درم کړه ته راځه او رسول الله باندې ګزارونه شروع د پمن چې ونی واته کسم په چا شو د نبی کریم علیه صلاتو وسلم علی باندې مبارک بدن مې شکان فر رسول الله مبارک باندې شرمات کی ابو بکر جللو بدیجه کراغه وګد وګ دشنې پر خود لوي چې د یو مشرقي ولو الټي وګرزو دا بلی ولو الټي وګرزو وای ولي اتقتلون رجل ان يقول ربي الله اي تاسو اغسل وزن چې اغسل دا خبره کوي چې الله سما يه دی دیو محمد فرید رضی ابو بکر باندې شروع کوي دا ابو بکر جللو سختي اور بهوشه کی چې کله بهوش شونه ما زګر ابو بکر رضی الله خو خوش خوش کراغه زنانه ولویل شي اين رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله چرته وکيف ودغه شي حسن غلي خلکو ورته وې ته په ځان باندې او ته دغه غم کوي در ابو بکر صلی الله عليه وسلم چرته دې انتهي جه دله نبی فرمایي د جنت جدا جدا دروازې دي چې کم عمل کړي هغه دروازه نه ورته واسکې دي شي ابو ب لپاره ټوټ جنت له جنت ته رسول الله فرمایي دې جنت او د جنت نه درې څوشبه ته خو يون لري چې یو خو یې بچا کړه غدا په جنت لزی وباب ابوبکر صلی الله علیه و او کړه دا ټول موجود کور ولاله یو ویلو دي سنا نه الله بیتو سوپوري چې ما رسول الله صلی الله علیه و او نه ځکه قطن نه ډوره فرمانو د جناب نبی کریم علیه السلام صلی الله علیه روان کې نو چاغه وریدو ایسه په اور سخت او ژړل په خپل ځم باندې د دردونو باندې چې ساري تړلې یا بل یا بل نبی کریم علیه السلام غاړه شابو بکر رضا رضی دا اسلام به ورز غالب شه او دا او دا دا دا خبر ورته وکړي بل ورسول کریم علیه الصلاۃ والسلام د صفه غونډه مې خوکه تیرېدل ابو جهل بدیجه کې ناس یوتیږي رواخ صدق محمد رسول الله بدی سر یې چوي سره په امات ویني په اړه لې چې سره ورونه مات کې نور خې وجلې زکه نو چې خو دا ابو طالب نړیدل او بل د خاندان نه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره نبی نړونی <تصفيق> وې ترونو کور له لاړو سید الشهدا حمزه رضی الله عنه کار له ورو رسول الله کاکو شپګم کال دنه وتی کله چې دا کول دا را داخل دونو اسمنه سور زنانه ورته ویل خاص کړ دا عبد الله ابن جدان وین زوا ورته ویل یا تا خبره نه وي نه وستا وروخه بوجهل ورته ول کنځلی او کړه وروخه به دې سر په ماته ورشته ویو آو اسمنه کینه سور زن سره نې زی واخشه ورغه مسجد حرام ابو جہل دې باندې مخزمو په دې منځ کې ناسونو اوله ورته کنځله وکړه نو رې دقنه یې ورته ابو جہل اثر مار مات کړي باندې مخزمو بری کوه همزه چې باندې چې د منګو وښونو ابو جہل ډېر غټ کافر وویل پریز دی اسنه چې دا عثمان ورته رسول الله پای کوي نو دې کې وې دا وراره ما وښله خير وکم وې ندي وخت چې همزه یې ورته ویلي ای اغه انسان چې رواني دا کنهټي دې بده اوتزم ورى روى وانا على دينه زل محمد رسول الله فدين بني املاس اخلاص شيكه اول شوكه كل رب العالمين ايش اسباب برابر كي غيرتهم لك الخي حمزه الرسلهو فرمى شيكه لا لا مش بشوه سمله سمسوج ميزان سروكي شلك داتا خبر وكلا وعلى دينه زدر الله فدين ما نشوما وش كده بدين ما نكيم دا خصما ما انا وك بدين ما نشوما. رب العالمين لي انت جا وكله ويبل کله زموږ ورانه چیرته په حق معنی نو مال د دین د اسلام رنسب کو چیرته په خدمت نه پرد پیدا کړ همزه رسول اللهو فرمایي په دې سره کې یو قسم تر روخانواله سفیر اعلی ځکه هدایت ته سپیږی په منصب باندې په کاهب باندې په جهاد باندې په قران باندې په اینابت باندې په دعا باندې د رسول الله بتایې داري باندې د قوي ایمان باندې د الله په فضل او رحمت دعا ورته رب العالمین په ایمان باندې بے ورشتہ د ترتم کې بډای جہالت کې رب العالمین یو عظیم لوی شخصیت شه د حمزه سي ابن موچت شخصیت دی د اسلام لوی رهبر دی د مسلمانانو درې مشر چې شیخ الاسلام ابن تیمه فرمای اسلام نه مگر هغه دی هغه نه دی مگر اسلام دی سیدنا و امامنا عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ اغب ایمان راو ان شاء الله تعالی روان شرشم بل جندیو د اغب ایمان واقع او الله رب جلدی مغو تاسو د قران او